بسم الله الرحمن الرحیم باب فل مزارعه مو یو کتاب روان ده د پیدي حاصلولو د ګټي توله د بارا چی څنګه تجارت سبب ده او د څنور کسبونه دي لاغي د بارې سبب مزارعت خاصقات هم ده چه جزم کیو دا راز مکه فزریابانه آمدانه حاصل کی په دې مناسبت سلام سنې په دا اباب د مزارات کتاب البیوه کی ذکر کړو دا مسنبی نو خپل طرز او طریقې امام بخاری رحمه الله کتاب البیوه مونږه کتلې نه مختلف مختلفه حربه تنا کسبونه ذکر کړل لکا حدادیت شو باب القین او خیاتت شو نصاد شو خزرعات او مساقات امیم بخاری زنلا کتاب کی ذکر کر لی امیم بیوکی نیدی ذکر کر لی امیم موسانی پسر بلی حل تر لغت قتل لی اعتبار تا چدا مدن د هسته لهولو سريعات زراعت اندل تجارت جي د پته هجي د سي کركلو مزرعات د زرع نه زرع فصل دوي بیا د ديسي وي جي د یو زمكوي او بلکس باغ کي خدمت کئي او د زمكي خاون تا يو س اي د هور دا عبارت شو د کیراؤل ارضنا کیراؤل ارض مساله د سمکه پکړای باندې ور کول شو کسبه خدمت کئ دا جایز دی او کنه نه جایز د دې لپاره سوور دی باقي صورتنا مل الاتفاق دی دا او بازی صورتنا بین اتفاق ناجیز دی بوازو کې اختلاف هغه صورت چې و څلښ په ځمکه ورکی پدناري ورو درهیمو باندې جری په ځمکه دا او چاته وی چې په ځمکه مال د پسل اتراکي زړل رحمایا سپی سے مت عین کی اوس مقوالہ ځان نه ورکرا ته په کې ځان له زرګټي دابل اتفاق ځای یی ته اجازه وایي دغه چې اختلاف مشته دویم سرته چې زراعت به قسمتل ارضي ندیمه خداده دی په سده زمکی یو قسمه تعین کی چې د دقیق زمکی امادهن به زماده پاره او نور به ستاده پاره دي دا صورت بل اتفاق نه جاي د غرر ده او مخکې دا صورت د لې چې بیا دا قرار نه روا ده او دا عمل هم د غرر ده دا, دا بل اتفاق روا دا. څه وو د دقیقې ته دا معلوم دی هغه پسلوي کې او نور سره اسي وايي نو یو ټریکټر وګرځوي څه او بیا وو ته د دقیقې ناسي په سروان دریم سردا دی چې د زمکه ورکی یو خاص تعام باندې مثلا یوځري زمکه دا وګورې ته ماړه ته پینځه دړایې پینځه زمانہ د هني راکاو د ازم قواله مصما ته او پدغ کیداو نه وي مال <سؤال> بس پینځه دړایې پینځه زمانہ غنم راکاو د ازم نو دا صورت پینځه د ايماو سلاسو باندې جائز دي نه امام مالک سي پینځه نه نه جائز په دې صورت کې د دا ضمانت داني مثلا د دې لیکل د نارو د نار رحم په دې ندیم راځي جاری تاسو ايمان مالک دې تناراووي د غیر استدلال روستي او خبرداري درکړلې شي سلورم صورت شغیتا زرات بحصة قسمت الارض زراعت بیاست تل ارض مقصد ده چې او صليخ پر ازمکه چاله ورکی او توئی چې پدریم استا شو پننیم استا شو سلورم استا شو دا خرج جام کوم زراعتونو ته دي دې مقصد ده چې ازمکه او پر لښین دغه نه پس چې کم امدان ده او پنې نیمه ده مالک شي نیمه ده زمیدار شي پدریمِ ورکڑِ مسرنچی دوئی سیوہ زمیدار اخلی ویسا مالک اداغینا پس تا دیزمہ کی ناہا داغستے کی ناہی پتہ نلگی چلی ازمہ کا لسمہ نکی او کا شلمہ نکی او کا سلمہ نکی یہ تویی زراد بی حصتیل ارد دیکھیں اختلافتے امام ابو یسف دی امام محمد دی امام احمد قنیسبانی دا صورت جایز ده او دا بقیماندا ای مو سلاسو قنیسبانی دا صورت جا اذن البته امام شافعی دا صورت جا ازوی پتابدا مساقات کی. مساقات د وونو چې کما په جارث اور کولی نغه پتابه کدا سی وښینو جایز دی مستقلا جایز نه دا اختلافي اوه تیپا کی سورۃ نو شو اصله به کی ده سورۃ د قده کما چی د عام خلق کئ ان سبع یو کزم کی یو بل باقی خدمت کئ پنیما پدریما بسور رمضان دای اختلافي شو حاصل اندری تولم داروتو چی دا صاحبینو دا امام احمد سے کنیز دا زراعت مطلقن چکن دیانو جائز دی او مساقات یعنی که مستقلنیون که تبا مساقات دا قسم زراعت او د امام شافعی رحمه اللہ پتبا دا مساقات کی جائز دی او نورنا دا, دا امام سے و دا مالک سے کنیز پتبه ده مساقات کم نده جایز او مستقیلن همه نده جایز و خلق و خطوات و قول نصوحبین و بانیوار کرل پوکحاو ده وجید عمومی بلوانا او ده وجید وقود حرج مساقات خود مردتی ده دید پارگوری پوکحاو دیر شرطنا ذکر کرلی آیا دول پکارده مساقات دارو صاحبانو پنځه ځای دی او دغه د ایما سره څو کوم دي امام ابو حنیفه په مساقات نه قیل مساقات هم دغه جوونی چاله ورکول دغه مال تو باغ نه ید نور میو باغ دی او دا باغ ده یو زمیندار زمیدار لورګي او ته چې بس خدمت کوا د دې چې کما میو ناغا یا پا نمداو یا پا تریمه سره دیسی ورکی نو امام سیب چکم دهنو آغا دیتا من جائزوی ویزا که دا ماماله دا پا مادون بانیمیوی واس چر تریکی دیسی ورکی ماماله دا بسیشی پا مادون آنور ایمه دا جائزوی ایمه سره سره اغوی د دې دې تفصیل له کسانګې زراعت په دنا نیو په درهیم باندې کېینو پاو کې هم سنې خبره بیا د زراعت په اړه کې امام بخاری رحم الله چې کوم باب او ذکر لري د غنو صاحب کرام او تابعین او اقوال جواز کې ذکر کړلی او بیا حدیث ذکر کړه چې متفق دے حدیث د ابن عمر رضی الله عنهما چې نبی عليه السلام مؤمل کړه د احی بر سره بشتر ما یحج منه من زرعن و تمر امام بخاری سی اول جلد 313 کې دې روایت نقل کړه دي او دا حدیث امام ترمذی رحمه الله نقل کړه دي او دا حدیث ته شتور سی های سته ذکر کړه مېم مېتري مېزري موله دې حديث ديخراج نه پس څرګرکې چې دا قول د بازي اهل علم له پاکي امام احمد نه مسته او د اسحاق نه راسته دي او دا مذهب د سحيبين هم ده بازي اي مجد نو بدر غلوکه ابن حزم ظاهري شوځه او زعي شوځه چغو دا زرا تو مسقط قد پدنانی رو دره یم باندې هم جایز امام ترمذی داو قول هم را دسته عربیا ترایت کوم ده نو اپ کوم د خبر کړه لږه سپ پدغه زهاب او پسو جایز نه ورونه ده جایز امام ترمذی نه کال کړي بیا دې کی په مننه کی کم وای ته نه دی یعنی استدلال نور سی باقی مشهور روایت روایت درابی میں خدیج دے امام ترمذی سے پغی کلام کر دے جدا رابی ابن خدیج روایت طرف دے متنن اور سندن بیع تراب امام ترمذی سے براہ نقل کرے وہ زمون کتاب کے حصہ ہے جنن جی پدی کی دوییم حدیث کې راغلی باقي دا چې دا د مزرعه د کوم خبره لیکر شو نو زید بن ثابت ایغتر الله ال العراق نه ان انا والله عالما بالحديث منهم انما اتاه رجولان نو باقي به تفصیل کړی دی او خپل ملت کې شرونه میرے ګانا هذا چون فلا تذكر المزارع داس بکرې سره په دې مور نهغه خبرونه فلا تذكر المزارع اور نور ملت جي کوم شرط نه جو سې ذکر نه پټ درسي ربي ابن خديجه دغور اوعد کې دار رزق نکر الارض بمال السواقي من الزرع وما سعاد بالماء دا هی مطلب درته موږ په خاص حصہ باندې زراعت کولو که چې قسمت الارز چې دا ارز مکه فصل و زمایي نوربا استای نموږ نبی له سلام د دینه منکو امونږ ته جي انوکريها بي ذهب الحافظ فقره ورکو بذهب او بيزه هر څن زراعت خاص قسم زراعتنا ما نوانده هرقی سمنه نوانده دو روایتنا نسمه علیه. لیکن باون بی تشتیری بی ذالکی رسطه و روایت رازی. ومنام بر حدیث دیل. فا اغا حدیث کی دار غلی. چی اکرین اردنا فلانتا بمئته درهمین فقالت دعو فا انبیل سلام نهاع انکر الارد. نا غینا داما علمشوه جو صلیز مکه پک راي باندې پي جارور کي خاص پيسو نه دامه نه ده دا دلته معلوم شو چی خاص مننه دلته معلوم شي مطلقا دیو جنوير کي چې دا حديث درافي مني خديج کي بده کی استراب ده دا دامه تر نه سندن ترام داري چې د نه خلقين و کله باج عمو نه خلق کي کرا قام نه مظهر نه بل سالي نو پدین طریقې سره متن کې هم دي چې نن چې دراپې محدید کوم روایت امام بخاری مې مسلم نقل کړل نو باقي تفصيل نشته صرف دقه روایت یې کوم کوي صرف مک او نور به کومه تفصيل نشته مجموعه روایت ده راپې مخریج پاکه استراب شو دي و جنا امام ترمیزی سبی هم کلام پوکرلو او آم پوکرحا هم داوئی چه دغا روایت دسترام دا وجنامون بسورت که اغروایت تا کم چه دا ابن عمر رضی اللہ نوحما نقل متفق او پاکیم دا غدی چنی بیر اسلام دا غسرم آمالا کڑی وحی خیبر وعلو سا اگر چه ده مطالج درست مخابر کرا شکریم مخابر دا سیدہ چون چونکې صحابه کرام و بین کې په اختلاف راغلو نو مساله کې تخفیف پیدا شو چې تخفیف پیدا شو نو معلوم شوالدين الله چې د دې ټول صورتونو ناروام ندي نا او ټول رواب ندي ټول صورتونو ناروام ندي نا او ټول سن دي روام ندي نو اگر واو ته رواول پکار دی نو رواو ته نارواو ردادي کوم تفصيل بیا په قحو کنه زکه ویلې کېږي چې حدیث باندې پهم بغیر د علمي پخینا حاصله دلګران حدیث باندې بغیر د علمي پخینا يا حدیث باندې نور و انکار کیږي يا و چې کومه په تعرض راځي په شک کې واقعي کوي چې فقریو ته لن پاګه پتا صورتونه جوړ دی ولې و بتا او دې یو پیغام خلق دا وای چې حدیث دی نو مر نبیستم معاملې کو دا خیبر ولاړه چې نور څه بدد سرای شي چې دا خیبر کوم معاملې نبیستم دغه صورت ترتیب کړې ده نو حیران شي نو بډې یې صحیح خبر امدا ده چې اغه تفصيل چې کما صورتنا بقهو ذکر کړلنی اګه دې رج کول او خیبر کوم معاملې دا اګه لري ا گنہ ما كنا نراب المزاره تباصا عبد الله بن عمر واي مزارات کی منہ سے گنہ نہ گنا تا سمیت رافي بن خدیج تردی ج دراپی بن خدیج من واردت نبی علیہ السلام منا کړه دینه ما را دی ذکر تاوستو ناغوی چما ابن عباس وی نبی علیہ السلام لم ینه عنها خلينا منا ذکر ولكن قال لي يمنح احدكم لكن نبي اسلام ویلی چې اسی دی ورکی یو کستا سو ارضه خپل زمکا خیر ده بهتر دی من ان یاخذ دین چې وخل علی پرونه معلومن یو امدن معلوم دې نبي اسلام ترغیبی خبره کړو دې متصص شو چې تر جی به خبره کړو ان دې نه چې غنی دې نه منع تحریمی طریقې سره دا چې ترې بي خبرو چې چا لازمي کور کړل او دې نشته باندې ولبل چالي اسی ورته دا مقصد دی چې مینه نو چې ګني دا حرام د عبدالرحمن عباس روایت مقصد شو و دا وی زیر می سامیت دغه لاله په خنوی کرابې او حدیث ته والله ځنه ماري په الله قسمي خب ويم په حدیث دنا نماتا او رجلان نبي عليه د دوکسان را له د انصار و نسمتپا پر تطلا هو جنگ جوړ کړو دا جنگ هم دا د چشمه کې پدی خبرو او نبي عليه السلام ان کان دا شانكم کتر استاد زدا شان او دا حلوي فلا تاكل <سؤال> المزارع انتسب کرای باندې مور په پټی اوس د دې پس میا قوله ود نه مینې سم دا قول دا ر چې لا تاكل المزارع او کتر چې دې نور نه خبر چې کیسه سوا مطلقاً معنی دا کی راول ارځ نه دا بلکی په اغه صورت کې معنی چې خلک پکې جګړې کوي وای وای بسم الله الرحمن الرحیم دا په حدیث نه نه د نواره نه ابراہیم راځي نو عمر یې رمانه علی بدی و دان څو د دې موصلی موصلیان په اړخه په نړۍ باندې د ما را څواکې نه کوله مونږه په ما په سال سواقی چرټو کیږي او سواقی باندې من زرع یا سواقی جمع د ساقیتن دا اغا کاری زنوتوی او اغا ولو چې کومه ريبه ننوبه وي نو دا ځکه چې وبينه د بو دوجنه پسل خکی کارز په وما و ما سعد او اغا چې جاري په بوستر دری په کومځه کې چې د کومځه کې وبوي سعده جاري وی بالماء منها وبددن په کومځه کې وبوي <سؤال> نو دو والازمکه به تی مونږه مالکان واغستاو چې کومه وجه مو بيدغسته شو دای کی ځان نه کوا تاسو پوه شئ نو دوواله باکی خصه پسر کیدل غالب او چې کیو په پوهه نه لګی نه کو دل الله پیغمبر دینه امکه امره نوکری ها به ذهابین او پیده چې مونږ د ازمکه ورکو په ذهاب او سره د دینه ربيعه الرایس دینانه څې کړي د زبانی ور کول نور جېز الله انزلت القياس <سؤال> سروي جماعت راپی په حدیث ته پوس کلو تکي راول ارض مبارکی پستر او سپینو اي بریږي سر غناني شي ني او واست بيدينه منه کړه دغه خلا کوئی دي حدیث په باب کې مزترب دي انما كان الناس خلق يؤاجرونا على اهد الرسول دوبی جارک ول د نبی رسول په زمانہ کې بیمه اګه سا المازین زایان یاناتي چا غوی بلختوبان دي جا ولوبان مزایانات د غټو ولوتول واقبا ولل جاداول اوق با مخامخ زګونو د لختو جاداول جماده جدول المراتن الختری چی سی مختلف پریزمکی تری او <تصفح> اقبال لا جمع دا قبول مخی طرفون دا غیطوی چیل اختوان تا مخامتی واشیان من الزرہ و سنور شنو دا پسلنو و احلی کحاذا و دا با حلاکشو و اسلیمو حاذا دا باتیکو دا سیکلو و اسلیمو حاذا و احلی کحاذا دا بسالیمو او و دا خلق کرای ک نور سنبو الاھا زم گردا بو چې د غزمکی د تحیصت الارض دی وجینا منو پر دین بی رسول ام ما مضمون معلوم ارج کری او سیزویو مضمون معلومی کته مال سل په راکه د وسو او در صد سی یا پی زمان لسمن فلا با سبی پر کې مضمون چې زمان اورش وحديث ابراهيم رحمهم وقال قتيبه ان نزل رافي قال ابو داود رواه ابن سعيد انذر النحو الذين جواز جوازมารن شو قسم خاص قسم زميدارينا مال او دينم دما دمش شو زاب اورو کی پروانی تشدید pisanik katire zimedara barake kamar waetuna da mani raghizikar kai je de ham taluq ziyad ta qarafi me khadij dar waet sarade Salim ni Abdullah wa ibn Umar ba qareebani khulaz Makkah wa kawala mazaraat jo koi tardiji taur istil chi rafi ibn Khadijah Ansari hadis me nikla hai jene beyn salam man عبد الله ابن عمر و سمیداو شو نوړتې چې ابن خدیجه ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فی خلال الارض اتس حدیث بیان اذا له پیغمبرنا فکر ای ور کولو د مکه کی نو راپی ور دی ابن عمر ته مال خپل ثرونو ور دی ام میت ثرنو رسول ذکر یوه عمر ازیم مظهر او زهیر او یو يوب... باندې موهر ده زجره او موهر وکانه قد شهيدا بدرنده دوان بدر ته حاضر شویو دیو حدیث میانه د دا اهل دارونا قالوا لم تجنب الرسول منكر کرای فرس قال عبد الله بن عبد الله والله زمال پلاقه سمي لقد كنت علما حاضر السلام چبه تاخير سره ما ته خفته ود النبي رسول په زمانه کې ان الارض تكر از مکه او کریس او ته وی ته نه منیت کرن س سوچ دلکان ثم خشی عبد الله بیا عبد الله ويردو ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نبی السلام په دې په ذلک شیء تعذ کې دی شی لم يكن عليه چې د ابن ما امر او باغی باندې نه او ته په دغه تاسو خیاله لکه د تدبرې پتا نو پتا را کا ال ارض پری خود پکرې سور کول لازم کی چې اسینه په ګونا کې واقع شي د د اعتیاط قال ابو داوود وروه ایوب او عبد الله او کثیر نفرقاد مالك النفي عن رافي النبي سلام وروه الازعي الحبس بين عنان النبي قال سمعت رسول الله وكذلك روا زيد بنه ابن مردع قال عن الحكم عن ابن أنه ابن عمر أنه أتا قال سمعت رسول الله قال نعم وكذا رواه الإكرمت بن عمار عن ابن نجاشي قال سمعت نبي السلام ورواه الأوزعي عن ابن نجاشي أن رحف بن خدیج عن عميه زهير ابن رحف النبي السلام دا مختربي ترقيد دي رواية دي کرقلي مصنف قائع <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> راپې من هدي جو مونږ به مخابه کوه مخابه د ق ضداره باې پټې ور کوو توي شي بنیاد د خبر نه شو شو اوروس راي با بکیل مخابه ته د تفسییل وای شته مد <متحدث> دیو جن دی ذمیدارۍ تم مخابره وشه من ذکر کلچی بازی پرون نه درا اغرب دتا اور تی ویل چونه کولداله پیغمبر دیو کارنه د پاره پیدامن خط تو ایت تلتابی داری داله او رسول الله غډره پیدامن د پاره وان پروډیره پیدامن تکرار د پاره تاکید <قال> له و نام خبره د قالله قادره سول الله ص الله عليه وسلم دله پبر پر می منکانت ل ار د چازمه کې پ زرا او خپله دي وکرغې لره او زراه ا او یاد وکرېدي ل روده او داې په کريبانې نه او لري زريها افاو يري پ زرا انتور ور کې دي لرح د روړ ولا یو کاریو په کرای دي نور کوي فسلس کلامي ربا ولا في طعام مصم ا دې دا معلوم شوه طعام مصمہ سره نسې کی امام مالک سي مسلک تصويرو کنو دې حديث نه استدلال نس چينې کې نه پې طعام مصمہ د ریسکم داراله دا رپی دپی اسلام د خونا بو راپی راغلو چې مونږ مونږه مونږه د الله په او کان چې مونږه پارو باقی نرم من پادو توعد الله توعد رسول ډیر پیدمن निजामه د پا مونګل له اسلام د سنا یزر احدنا چې وو کری یو زمنګ نظمکه الا ارضا یملک ورقبته مگر اغظمہ کچې دی دغه د سټ ماری کې کارل شوی شیخ پالغظم او منی حتن یا سره چاره ورکی یمنه حار او منی حتن یا اتیا یمنه حار جولن چې ورګې دی اتیا له یو سره چاره یې سره ورکی من حریت ذات تورکی او ورته من پاته به چې من پاته ورته ذات ته تدبیر ته واقف کیندا واگانو په دې زمك يخبل لي دار شيخ بلخبل يومين حي حقا لم دقه فصل فکر اي مکه ور کوله ترشي حق لازمي د پصل ته مراد دي چې راول مداري هم صلی الله علیه محمد صلی و سره صلی الله علیه و سره زاوم او غلام دا سید ابن مسیب کدا مشهور تابعینی نو مغا تغوی یو سیزه جمغ ترست دره سات ربنا په بارات مزارات نا مغک تیوب نو مرن پدی باندې سوا غنا نگن لم او ته حدیث تراپی میں خدیج رضا اون عورت سی عورت فتاو فاخبر اوراف ابن مرد او خاطر اورو نو رافیه غت خبر نبی ایسلام را غلیو بانی حاری سوطا دا پانشوارو کی یو قبیلہ دا فراعا زرعن پی عرد زوہیر پسر والد و پزمکر کی نبی سره راہی ما احسن زرع زوہیر سرر خلی پسر زوہیر خلقوی دا خود زوہیر ندی قال اغیو ایسا د زوہیر دا زوہیر زوہیر بلاونی نو لیکنه زراعه پر پلان کی کرن لا. نبی علی السلام په حضور زراعه کوم خپل پثر دی واخلی ور وداله انه پقا او کوم چاجه کرن لاغت دغه نه پقا ور کړیا استاد زمکه کی پسل ولړنه د خپل زمکه کی پسل پخپله حاصل کی ترا په پخنه نظر نه زراعه کوم خپل پثر ورددنا الی نفقتک او تجبکی خرج کړم غواړم دا څومره خرج یم واپس نو سیدم دې کوم توې چې افخر اخا کا وکره به درایم پورته ک په هر د خپل ورو ورو انغه احسان وک او اکرم يا بكرى سرور کا تا نظم کپ پروصر ہو دسی مگوا چتب حست الارض زما کو ور کے دین منع مالوش عليه السلام من كل لم مهاقلا عمدقه مزرعات توي او بازي لري تاريخ كې چې مهاقلا ولال فصل پکړشي پزل باندې خرڅول تون کيو تاريخ درير مزرعته من په دويو جو مستنيم دلتي کې ذکر او مزابنه دغه په ونه باندې چټکما ميوي وي اپکړشي ميو باندې کې په کې سر تر دې کډشو داږي کې معلومي او په وونو چې کمنه اغاز په خرس او اٹکل سره دا الله پر پرمهل انما یزرع ثلاثه رج ان ثلاثه زراعت چې د دې کسانه کې رجلن له ارضن یو اغاز راځه د غزم کوي دا کریږي در بل اغه کله منح ارضا چې بښش شیزم کوي ورګي و اذروا ما منحه انه ده كری اغسجی منحه لته بخشش گور کل شغل او بل اذر اجترا ارذن بذهب او قدناچ پر کریز او ذهب او پی ذو سرا حسنا قال داوود وقرات و السيد بن يعقوب طارقاني قلت له حدثكم المبارك عن سعيد اميش جر قال حدث عثمان بن سالم بن رافي بن خديج قال اني اليتيم في حضر الابي بن خديج عثمان ابن سحل وی پا دغا کفالت بن سهلوي زيتيم دغا قبالت الابي بن خديج کي دغه سره ما حجم کړو نه ترغله عثمان اور عمران بن سهل نتيج اقرينا اردانل کرے کيرا کته مکه کوي په مي یوزه نور د جده په نیمه زم نه کرل ارځ زم دینه من کړو ګور مخکي دا مالوش دینه من نشته دینه ودام مالوش دینه هم سننه مانه رغه دغه قصه د جی وای اینو زراار د نظمکه کرولو نه وی اعلان کی 13 دو توغ بور کول <سؤال> دا الله پیغمبر دی تاسو کوچ د نظم دا 4 دا فصل 4 د نظم کر 4 ناوی زریبی پزری قدر خو زما په تو هم ده وعملي اپ عمل زما سره ده 70 د زمان ده ولي بنا پران 70 د زمان کو ده نبی رسول الله تي 40 توما سودم کړه سود پرد ال ارض و پسکز مک علی احل خذ نفقتک استاذ به دې سره یی دن لغتی واخ دا حدیثو درفی بن خدیج رضی الله تعالی او امام ترمذی رحم الله اج په حدیث کې استراب ده سندن مدا مختلف سندونه تا زوریده او دغی مختلف متنن تا دی کتاب په تفصيلا ذکر کړه دي بعضو امام ابو داود سی طريقه ده نه کثرت روايات لیکن کله کله د خپل عادت خلاف یوځي دا کثرت روايات کوي یا د دې د پارچ بلدي کې د پزین کې غوینه کله اهمیت مقام دی چې خلق پکې به سوچ فکر وکرو او دلته کوم دغه روايتي کثرت خلکړي بری سلسله کې دا مشوره ده چې امام ابو داؤد سب حنبلي مسلکي ده حضرت اب ابن خدیج پر وایت کې خلک وایتي استراب د احترام د پاره د د حضرت د څونه